Не дири своето си 17 август 1939 г. Рилски езера Размишление Любовта не се превъзнася. не се гордее, не дири своето си, не се раздражава, не мисли зло. На неправдата се не радва, а са радва се на истината. На всичко хваща вяра. На всичко се надее. Всичко търпи. В един манастир служили няколко калугирки. Те имали една добра, благочестива игуменка. Освен религиозните си обязаности, тя се грижила и за стопанството на манастира, дето хранили няколко кокошки, които снасели яйца. Игуменката гуменката забелязала, че яйцата липсвали. Тя се чудила, кой взима яйцата. Най-после дошла до заключение, че калугерките взимат яйца от курниците и ги пекат или варят в килиите си. За да не стават злоупотребления с яйцата, гуминката издала строга заповед – да не се пали огън в килиите. Въпреки заповедта й, ейцата продължавали да изчезват. Една вечер тя решила да провери какво правят калугерките в килиите си. Тя погледнала през ключалките на вратите и видяла, че някои от калугерките се молили, други се разговарили или четяли книги една от килиите тя видяла нещо особено. Две калугерки държали в ръцете си тел, на която било закачено яйце, което пекли на свещ. Чудна работа! На каква майстория ги е научил дяволът? Да пекат яйце на свещ. Дяволът бил около игуменката. Чул обвинението, което тя хвърлила върху него и казал «Напразно ме обвиняваш. Този майстор лък и аз виждам за първи път». Какво да се прави тогава? Нищо друго, освен да не отглеждаш кокошки в манастира. Как да не отглеждам кокошки, когато ми трябват яйца? Щом трябват на тебе и на калугерките трябват». Отговорил дяволът и продължил пъча си. Беседата е изнесена на 17 август 1939 година 5 часа сутринта Рила 7 езера